جديدا ييسر لكم اعمالكم وييسر لكم ضروبكم ومن يذلكم تروكم ومن setelah menjelaskan tentang mujmal, beliau menyebutkan ta'rifun mubayyan definisi al-mubayyan, ini lawan dari al-mujmal kata beliau al-mubayyanu lughatan al-mubayyan itu al-mubayyan, lughatan secara bahasa adalah al-muzharu wal-mubdah sesuatu yang ditampakkan dan yang dijelaskan nah Masya Allah Ta'ala wastilahan Walaupun secara istilah Secara terminologinya adalah Ma yufhamul muradu minhu Yaitu sesuatu yang dipahami Apa yang dimaksud darinya Jadi yani dalil itu Ketika disebutkan, ketika kita baca Kita bisa memahami ya, Apa yang dimaksud dari dalil tersebut Nah Imma bi aslil wadai Entah itu dari sisi asal peletakannya Auba'dat tabiyini Atau setelah adanya penjelasan Ya, jadi kalau kita baca dalil tersebut, ya, dalil yang mubayyin itu, ya, kita bisa langsung memahami entah itu dari asal peletakannya bisa kita pahami atau setelah adanya tabiin penjelasan. Misalnya nah, Majhul Muraduminhu bi asliil watayi. Contoh dalil yang bisa dipahami maksud yang diinginkan darinya ya, bi asliil watayi dari sisi asal peletakannya lafzus sama lafzus sama lafad atau kata sama langit nah, atau ardun, jabalun adlun, zulmun, sidukun ya. bumi ya. boleh contohkan lafad-lafad yang mubayan, yang bisa langsung dipahami ya, dari sisi asal peletakannya dari, dari, dari, dari kata tersebut kita langsung bisa memahaminya, seperti sama, langit ya, kita paham langit ya. ardun, bumi, jabalun uh, gunung adlun, adil Zulmun, zalim, sidukun, jujur Ini kita langsung bisa pahami Nah, Fahadihil kalimatu Wanahuha Mafhumatun bi aslil wad'i Kalimat-kalimat ini ya, Dan yang misalnya dengannya Itu dipahami dari sisi Asal peletakannya Artinya langsung kita bisa pahami ya, Kata tersebut memang dari sisi peletakannya Atas sama ya, Atau terjemahkan langit ya, Kalau kita baca sama Kita langsung paham Oh iya, langit langsung bisa memahaminya dari sisi asal peletakannya Wala maknaha dan tidak membutuhkan dalil lain atau kata lain untuk menjelaskan maknanya Begitu. contoh saya bilang begini buku apa yang Antum pahami ketika saya katakan buku ya buku, kita pahami itu namanya apa? mubayyan, kata buku ya. kalau dalam bahasa Arabnya al-kitabu, ya, kitab kita langsung bisa memahaminya tanpa butuh kata lain ya atau redaksi lain untuk memahami kata buku tersebut. Ini namanya apa? Mubayyan. Jadi asal peletakannya langsung bisa dipahami. Nah, wa mithalu mayfhamul muradu minhu ba'da tabyin. Contoh ya, dalil yang dipahami maksud dari dalil tersebut, arti dari dalil tersebut setelah penjelasan. Ya. Allah Taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimish sholata wa atuz zakata dan hendaknya kalian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Kata beliau, fa innal iqamata surat al-Baqarah ya ayat 43. Nah, fa innal iqamata wal ita'a kullun min Nah. Mujmalun. Setiap karena sesungguhnya kata iqamah dan ita'. Iqamah itu menunaikan uh, Afwan menegakkan salat dan al-ita al-ita menunaikan, jadi yani menunaikan zakat. Setiap dari dua kata ini mujmal, ya, sudah kita jelaskan dahulu tentang makna mujmal. Nah, tidak, tidak bisa dipahami kecuali ada kata lain yang menjelaskannya. Walakin walakin syari'u atau walakin nasharyu bayi an huma, akan tetapi syariat kita menjelaskan keduanya. Fasara lafz huma bayinan badan tabiin. Maka lafadz keduanya tersebut, ya. Lafat kedua, lafadz ini, ini dua kata ini kata Iqamah Al-Aqimu dan a ya, itu, dari kata al-ita itu langsung bisa kita pahami, ya, kita pahami maknanya bayinan, pasor labzumah bayinan, baktat tabien, keduanya, kedua kata ini menjadi jelas setelah adanya, adanya penjelasan. Nah, masyaAllah taala. Ya. Baik, penjelasan dari mana? Ya, penjelasan dari dalil yang lain jika dijelaskan tentang waqi kita enggak paham ya salat apa yang dimaksud ya, bagaimana cara salatnya ya salat itu bagaimana tata caranya kaifiatnya itu dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam nah masyaallah taala ya hai itu definisi tentang mujmal dan mubayan nah sekarang beliau jelaskan Bagaimana hukum beramal dengan dalil-dalil yang mujmal? Kata beliau al-amalu bil mujmal tentang hukum beramal tentang dalil yang mujmal. Kata beliau, yajibu alal mukallafi aqdul azmi alal amali bil mujmali mata hasala bayanuhu. Wajib bagi setiap mukallaf untuk uh, aqdul azm, berazam, bertekad kuat, berazam kuat untuk mengamalkan Dalil yang mujmal ketika Hasolah bayanuhu Ketika sudah ada penjelasannya Nah Kita baca tadi wa, wa, wa, Hendaknya kalian mendirikan sholat nah, Sholat yang dimaksud disini Sudah kita pahami ya. Dijelaskan oleh Nabi SAW Kayfiatnya seperti sholat lima waktu ya. Kita pahami sholat tersebut maka kita wajib Bapak Mengamalkan perintah tersebut Gak boleh kita katakan ah, Ini kan mujmal. Kita gak tahu Apa ini maksud dengan sholat ah, Ini gak boleh seperti itu Kenapa? Karena dalam uh, Pembahasan ini ya, Kata sholat disitu ya, Sudah mubayan Ba'dat tabiin Setelah Sudah menjadi jelas Setelah adanya Penjelasan Nah ini penjelasan dari Nabi SAW Nah Wal Nabi SAW Kada bayana li ummatihi Jami'a syariatihi Usulihah wa furu'ihah Sungguhnya Nabi SAW telah menjelaskan Seluruh syariat Syariat Allah Baik itu usulnya atau furu'nya. Nah Ini asal usul-usul Biasanya mereka sebutkan usul Yang dimaksud dengannya adalah perkara-perkara akidah Nah, buah furu' furu' cabang-cabangnya seperti perkara-perkara fikih, Yang hukum-hukum fikih. Itu semua telah dijelaskan Nabi SAW Hatta tarukal ummata ala syariatin bayada'a naqiyatin Sampai Ya, Nabi Alaihi Wasallam telah meninggalkan umat ini ya, Di atas satu syariat yang putih Bersih, jernih Perhatikan nah, Nabi meninggalkan kepada kita Satu syariat, ini syariat Islam Syariatnya bagaimana? Bayadah Anafiyah ya, Syariat yang sangat putih Terang benderang jelas ya, Tidak ada yang samar dalam agama kita Tidak ada yang samar, semua jelas Telah jelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lailaha hariha, malamnya itu sama seperti seperti siangnya. Nah. Maksudnya saking terangnya jelasnya agama Islam ini, ya, itu Nabi perumpamakan malam sama seperti siang. Coba bayangkan subhanallah. Ya, ini uh, ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Uthaimin rahimahullahu taala ini uh, adalah dari sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis Nabi sallallahu ala al-almisul baidha lailahu kana hariha la yazighu anha ba'di illal tinggalkan kepada kalian satu agama, syariat yang uh, sangat putih benderang, ya, sangat terang benderang, sangat sangat jelas, ya. Malamnya sama seperti siangnya. Nah, anha ba'di illal halik. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari ajaran agama yang aku tinggalkan ini. Ya, setelah aku meninggal nanti tidak ada seorang pun yang menyimpang darinya, ya, kecuali dia pasti akan binasa. Nah, jadi ya semua amalan dalam Islam itu, jemaah ya, semua terahmati Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua sudah ada tuntutannya. Ya, jadi tugas kita tu ikut mencontoh, bukan bikin-bikin ibadah sendiri, ya, atau memodifikasi ibadah yang sudah ada, bukan. Tapi tu kewajiban kita mengikuti, tinggal mencontoh saja apa banyak tuntunan dalam Islam ini yang belum kita, yang belum kita amalkan. Nah, kenapa kita capek-capek bikin ibadah baru yang tidak pernah dituntutkan oleh Nabi sallallahu ya. alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Perhatikan. Diperiksa ayatnya dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hari ini kata Allah, hari ini Aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Ini agama Islam. Wahtam tuanilku nikmati dan Aku telah menyempurnakan nikmatku untuk kalian. Warohi dulakumun Islam meridana dan Aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi agama Islam ini sempurna, tidak ada yang kurang. Ya, ketika menjelaskan ayat ini kata Imam Malik rahimahullah taala, ya, wa malam yakin yumai din dina, malam yakin, malam yom. وَمَلْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ اِذِنْ دِينَنْ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَ دِينَنْ Kalau ada sesuatu yang pada hari di zaman Nabi itu bukan bagian agama, maka pada hari ini pun bukan juga bagian agama. Nah, artinya begini, kalau kita dapatkan pada hari ini, ada orang yang mengamalkan satu amalan disandarkan kepada agama Islam, ternyata itu tidak dikerjakan, tidak ada dasarnya, tidak pernah dicontohkan di zaman Nabi SAW, maka amalan tersebut ya, bukan bagian dari Islam. Imam Malik rahimahullah ta'ala Mani betada'a bida'atan fil-islami Mani betada'a bida fil betada fil-islami Bida'atan Ya roh hasanatan Faqadaza'am faqada anna anna rasulullah sallallahu s.a.w. Khadar risalah Barang siapa yang uh, Yang mengamalkan atau mengada-adakan Satu bid'ah ah dalam agama Kemudian dia menyangka Dia menganggap bid'ah ah itu baik Amalan yang bid'ah ah itu dianggap baik Ya maka sungguh dia telah menyangka dia telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah. Nah, kenapa? Ya, karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan semuanya. Kok ada di zaman sekarang amalan yang enggak dituntun? Ialah Nabi. Ya, berarti orang ini sama saja dia. Ya, kalau, bahas, kalau kita pahami bahasanya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, sama saja seperti apa? Ya, orang yang mengamalkan bid'ah pada hari ini. Ya, itu sama artinya dia telah menuduh Rasulullah berkhianat. Kerana ada satu amalan yang Rasulullah Enggak sampaikan di zaman beliau, begitu maksudnya. Nah, jadi maknanya, ya, perbuatan bid'ah ini jamaah yang semoga terhormat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu diwanti-wanti dalam agama kita, diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita harusnya bersyukur kalau ada dai, ustaz, atau kiai yang, yang mengingatkan kita tentang bahaya bid'ah, kita bersyukur kepada mereka. Ya, kerana memang begitu agama itu. Kalau sekarang terbalik. Kalau kita ingatkan tentang bid'ah, malah kita itu dua, Wah, ini Wahabi, Wahabi. Subhanallah. Nah, masihi Allah Subhanahu wa taala. Baik, alaku lihal. Ya, melanjutkan ucapan beliau kata beliau, "Walam yatrukil bayan, walam yatrukil bayana 'indal hajati ilaiha abadan." Nabi SAW tidak meninggalkan sebuah penjelasan, ya, nah, ketika dibutuhkan. Selama lamanya ya, enggak pernah Nabi seperti itu. Artinya apa? segala sesuatu yang butuhkan penjelasan, pasti Nabi jelaskan. Nah, makanya disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 64, ayat uh, 67, Allah berfirman, Ya ayyuhar rasulu, balik ma'un zila ilaika. Wahai rasul, ini Rasulullah s.a.w. Wahai rasul, balik, sampaikan ma'un zila ilaika, apa yang telah diturunkan kepadamu. Nah, dibikin pula dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44, Anzalna ilaikal dhikrah Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Ini sudah kita baca Sebelumnya nah. Allah berfirman Dan sumbuhnya kami telah menurunkan Dhikrah kepadamu wahai Muhammad Jadi kami telah turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad Supaya apa? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Supaya engkau jelaskan kepada manusia Apa yang telah diturunkan Kepada mereka Nah, Masya Allah Ta'ala dibikin dalam surah Al-Ma'idah ayat 67 tadi telah kita sebutkan Ya ayuhur Rasul balik ma'un zilai laika min Rabbika fa'il lam taf'al fa'amaballag ta'risalatahu kalau engkau tidak melakukan hal itu wahai Rasulullah ya, maka sungguh engkau belum menyampaikan risalahnya tapi ya Rasulullah telah menyampaikan risalahnya nah Masya Allah nah, jadi ayat-ayat ini ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah semua telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam menunjukkan kepada kita semua perkara agama telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah yang, yang jadi masalah sekarang ini adalah kita mau belajar apa enggak? Ini itu jadi masalah. Ya. Agama itu sudah jelas. Cuma terkadang ya kita lalai ya. kita apa namanya tidak belajar sehingga kita enggak tahu tentang agama. Ya. Kalau kita belajar, ya, ada kita punya kemauan, saya mau saya mau mengamalkan agama Islam ini dengan baik. Berarti saya harus belajar. Kalau kita ada kemauan di situ, insyaallah Allah bukakan pintu-pintu itu insyaallah. Nah. Ya. Yang penting kita punya niat ya, kita punya kemauan untuk belajar tentang agama Islam. Mau sampai kapan kita seperti ini terus? Ya. Kita enggak tahu agama, enggak tahu sholat, ya, Apa namanya Enggak tahu perintah-perintah Allah Enggak tahu sunnah-sunnah Rasulullah ya. Mau sampai kapan kita seperti itu ya. Kita harus belajar ya. Tanamkan dalam hati kita Dalam diri kita Saya ingin mengamalkan agama Allah ini Kalau begitu saya harus belajar Belajar pelan-pelan, belajar terdasar Belajar akidah, belajar tauhid, ya, Nanti dilanjut belajar fiqih Dan seterusnya, sedikit demi sedikit Apalagi kita di zaman sekarang ini, alhamdulillah, kita hidup di zaman yang uh, serba dimudahkan oleh Allah. Nah, kalau mungkin kita nggak bisa hadir di majelis ta'lim, entah karena ruah kita jauh, atau kita tinggal di pedalaman, atau mungkin tidak ada ustad-ustad, atau da'i-da'i yang mengajak kepada Al-Quran dan Sumnah di negeri kita, atau di kampung kita, ya kita bisa lihat Youtube membawanya. Kita searching ceramah-ceramah mereka, melalui Youtube atau sarana-sarana media-media yang lainnya nah yang intinya kita harus ya, punya niat untuk uh, mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan niat itu tidak cukup ya. kalau kita sudah punya niat untuk mengamalkan agama Allah maka kita harus apa? kita harus mempelajarinya nah Masya Allah baik kemudian bila lanjutkan rahimahullah ta'ala wa bayanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma bil qauli au bil fi'li au bil penjelasan nabi S. sallallahu alaihi wasallam It uh, itu bisa jadi dengan ucapan atau bisa jadi dengan perbuatan atau bisa jadi dengan ucapan dan perbuatan sekaligus nah. apa contohnya dia sebutkan misalu bayanu bil qaul misalu bayanihi contoh penjelasan beliau dengan ucapan ikbaru an ansan an Wah makhluk Kabar dari beliau saw tentang nisab, ya, zakat dan kadar-kadarnya. Nah, katafikahulisalallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sabda nabi saw, fi masa sama al-ghusur pertanian, ya atau tumbuh-tumbuhan yang, apa namanya pertanian itu atau sesuatu yang yang tumbuh fi masa sama, kerana diairi oleh hujan. Itu zakatnya al-ghusur, zakatnya sepuluh, 10 Nah, ini bayanan limujmal yang ta'ala Allah wa atu zakah ini adalah penjelasan ya dari kemujmalan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 wa atu zakah. Ya, Allah berfirman atu dan naikanlah zakat. Nah, zakatnya bagaimana? Disebutkan tentang zakat pertanian. Ya. Kalau apa namanya apa yang dia tanam tersebut? Ya, itu diairi oleh hujan, bukan dari bukan dia yang mengairi, tapi memang dari dari dari hujan, maka zakatnya itu adalah sepuluh 10, 10 Nah, ini contoh saja, masih banyak contoh-contoh yang lainnya tentang masalah zakat. Nah, Wa mita lubayyani, Wa mita lubayyani hiblifilih. Contoh penjelasan beliau dengan perbuatan. Kiahu bi'afalil mana sih bi'afalil mana sih ki amam al ummati bayana limujmalikaulih taala walillahi ala nasi hijjul bayti. Contoh penjelasan beliau dengan perbuatan ya, adalah perbuatan-perbuatan beliau melakukan manasik manasik haji. Manasik haji itu uh, segala perbuatan yang uh, segala perbuatan yang dilakukan atau dikerjakan di uh, ibadah haji, sa'i, ya. tawaf, kemudian uh, nanti ada ada ukuf di arafah, ada mabit di muzdalifah Kemudian uh, mabit di Mina ya Dua atau tiga hari Kemudian melontar Jumrah dan seterusnya Mencukur rambut, menyembelih hewan sembelihan dan seterusnya Itu dilakukan di depan, depan Di depan umat beliau, depan para sahabatnya Ini menjelaskan ya, kemujumalan Firman Allah ya, Dalam surat, surat Al-Imran ayat 97 Allah berfirman Walillahi ala nasi hijul baiti. Wajib bagi manusia untuk Haji untuk Allah di bait. al bait itu maksudnya di ka'bah Sembarangan tidak boleh haji, tidak boleh haji kecuali hanya di baitullah saja. Ya. Ada orang hajinya di bawah kara yang dibunuh bawah kara dia tawaf di sana. Atau ada orang yang tawaf di kuburan beberapa yang tidak boleh. Tawaf itu hanya di Al-Bait iaitu yani di uh, di Ka'bah. Nah, di Masjidil Haram. Nah, jadi ini mujmal. Wajib bagi manusia untuk haji untuk Allah. Wajib bagi manusia berhaji untuk Allah di Al-Bait albeit, yani iaitu di Masjidil Haram. Nah, ini mujmal. Baik, bagaimana tata cara hajinya? Ah itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu dalam hadis-hadis yang sahih tentang manasik haji beliau. Nah, jadi beliau menjelaskan dengan perbuatan. Wakadzalika salat wakadzalika salatul kusuf ala sifatih. Demikian pula contoh solat kusuf ya. Salat kusuf dan sifat-sifatnya. Nah, solat gerhana ya. Hiya fi fil waqi Bayanul li majmalil qauli sallallahu alaihi wasallam fa idza raaitu min hasyaian fa Ini yes, hakikatnya ya, Penjelasan beliau sallallahu penjelasan ya, tentang kemujmalan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ya fa idza raaitu min hasyaian fa Kalau kalian melihat bagian darinya ya, yani kalau kalian lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kalian lihat gerhana maka salatlah kalian. Ini kan mujmal. Salatnya bagaimana? Ah dijelaskan oleh Nabi Muhammad tentang tata cara solat Solat kusuf. Nah, ini solat kusuf itu ya dijelaskan oleh Nabi sallallahu dengan perbuatan beliau ya menjelaskan sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nah dari Imam Muslim Nabi pernah bersabda fa minha syai'an fa kalau kalian melihatnya ya, melihat perintah tersebut maka hendaknya kalian salat. Nah, bagaimana tata, tata cara salatnya? Nah, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan beliau. Nah, wa mithalu bayan wa mithalu bayanihi bil wal fi'li. Contoh penjelasan beliau dengan ucapan sekaligus perbuatan. Ya, tadi kan yang pertama apa? Beliau menjelaskan dengan ucapan. Yang kedua beliau menjelaskan dengan perbuatan. Nah, ini sekaligus dua-duanya. Menjelaskan dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. Contohnya apa? Bayanu kaifiatis salat. Ya, penjelasan beliau tentang kafiyat solat. Fa'innahu ka nabil kauli kama fi hadits al kama fi hadits al musii fi solatih. Ya, sebagaimana tentang kafiyat. Penjelasan tentang kafiyat solat. Ya, itu sesungguhnya itu dijelaskan oleh beliau dengan ucapan beliau dalam hadits al musii fi solatih. Jadi ada ada hadits yang masyhur disebut oleh para ulama dengan istilah. Uh, Hadis al Musyfi Fi sholati. so hadis tentang orang yang salah dalam solatnya. Nah, itu kala Nabi Sallam ketika Nabi Sallam bersabda kepada orang tersebut. Jadi ceritanya, dulu ada orang di, di zaman Nabi Sallam datang, datang kepada Nabi Nabi Sallam tegur dia, irji fasolifain nakal tu soli, kamu kembali sana, ya, kamu kembali sana, solat lagi, karena semuanya kamu belum solat. Orang itu ulangi solatnya, selesai. Sholat dia datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tetap mengulangi hal yang serupa. Kamu pergi kembali, ya, ulangi sholatmu kerana kau belum sholat. Sampai tiga kali barulah orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mampu untuk apa namanya melaksanakan sholat dengan benar kecuali seperti ini. Ajarkan kepada saya. Maka Nabi Muhammad SAW. SAW pun mengajarkan beliau, mengajarkan orang tersebut tata caranya. Kata beliau. Kita pun tak ular salat di fasih Kalau engkau ingin salat, maka hendaknya engkau perbaiki wudukmu. Tak ya. boleh wuduk sembarangan asal-asalan. Ya. Sebagaimana kita lihat kaum Muslimin sekarang. Cuci tangan, kumur-kumur. Tak -kumur, cuci muka langsung ambil air, Ditepuk-tepuk kepalanya tiga kali. Nah, selepas itu dia cuci tangan. Tangannya tak dicuci pun tak sampai siku. Asal-asal basah saja. Setelah itu dia, dia cuci telinganya sedikit, ambil air sedikit, sentuh eh, kepala sedikit tiga kali, dipukul, kemudian dia cuci kaki itu pun tidak semua basah, asal-asalan saja. Ini tidak boleh seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kau ingin solat maka perbaiki wudhu'mu Sum mastak bala, sum mastak bala Kemudian engkau menghadap ke arah kiblat. Setelah itu engkau takbir. Nah, jadi ada, ada semua penjelasannya melalui sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. dan penjelasan tentang kaifiat salat ini pun juga dijelaskan oleh beliau dengan perbuatan beliau. Ya. Kama fi hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radallahu anhu. Beliau berkata annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qama alal mimbar. Nabi sallallahu itu pernah salat di atas mimbar, berdiri di atas mimbar. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Nah, Beliau berdiri di atas mimbar, fakad barawa kabaron nas wa kabaron nasu wa Ketika beliau takbir Allahu akbar, maka semua manusia di belakang beliau yakni sahabat semua takbir ikut bersama beliau. Jadi beliau salat di atas mimbar. Ya. Nah, wa huwa mimbar sedangkan beliau di atas mimbar. Nah, jadi disebutkan setelah itu nanti selesai salat ya. Nabi bersabda, "Tsumma aqbala nas", kata uh, perawi hadis. Kemudian beliau menghadap setelah salat, beliau menghadap kemanusia, menghadap ke jamaahnya, ya. beliau bersabda, "Inna ma fa'altu hadha litatammubi wa li ta'lamu Sesungguhnya aku melakukan perkara seperti ini, jadi beliau salat bergerak, ya. Perhatikan ya, hadis itu beliau bergerak naik ke mimbar. Ya, setelah itu turun lagi. Ya, setelah selesai beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku melakukan perbuatan ini supaya kalian mencontohi aku." Dan supaya kalian tahu bagaimana tata cara solatku. Nah, ini di, di, disebutkan juga oleh beliau saw dalam hadits yang lainnya, ya, uh, apa namanya uh, tentang solat. Nah, uh, nah, kita sebutkan tadi dalam hadits musyir solat. Masyaallah taala. Kata beliau saw, sholu kamar aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat Perhatikan Jama'ah yang semoga dirahmatilah Allah SWT Nabi perintahkan kita supaya Sholat sebagaimana Nabi sholat Bagaimana Nabi sholat nah, Itu dijelaskan Dalam hadis-hadis beliau Diriwayat oleh para sahabat Turun-temurun di, di, di, Disampaikan, uh, sampai kepada tabi'in Atba'at tabi'in Sampai kepada para ulama Terus Sampai hari ini kita pun bisa sholat seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita melihat beliau. Bukan, bu, maksudnya bukan kita lihat beliau langsung nggak, maksudnya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maksudnya sholatlah kalian. Ya ini beliau sabdakan di hadapan para sahabatnya, karena waktu itu para sahabat melihat Nabi sholat, maka para sahabat pun meriwayatkan bagaimana tata caranya ketika beliau takbir beliau angkat tangannya, entah itu sejajar pundak atau sejajar telinga. Angannya pun tidak terlalu renggang Tidak perlu terlalu rapat Tapi sedang-sedang ya. Kemudian ketika beliau ruku Bagaimana cara rukunya Ketika beliau sujud Bagaimana cara sujudnya Apa yang beliau baca Itu semua dijelaskan Diriwayatkan dalam hadis-hadis beliau Sallallahu alaihi wasallam Maka kita orang yang belakangan Ketika mendengarkan hadis tersebut Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat Maksudnya apa? Sholatlah uh, sebagaimana Nabi solat, ya. Sesuai dengan tuntunan beliau Yang kita dapatkan dalam kitab-kitab hadis yang dijelaskan oleh para ulama, begitu. Nah, jadi bukan, nggak boleh kita sholat semau-maunya kita. Ya, atau kita lihat nenek moyang kita sholat begitu, ya kita ikut juga seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Kita harus belajar, ya bagaimana tata cara sholat yang benar. Ada satu uh, buku yang bagus yang ditulis oleh salah satu ulama ahli hadis di zaman kita sekarang, yang bernama Syekh Nasiruddin Al-Albani, wra. Ala. Beliau punya satu kitab bagus ya, untuk pemula ya, untuk baca kitab tersebut. Judulnya Sifat Sholat Nabi itu banyak dijual. Di Malaysia ada, di Indonesia juga ada. Nah, sifat salat Nabi. Ya, di situ beliau jelaskan tata cara eh uh, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. jadi intinya ikhwan wal khotifil rahimani wa rahimakumullah, semua Syariat itu telah disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tugas kita adalah mengikutinya. Jadi pembahasan almu jumalal muqbayat itu selesai sampai di sini ya, pada ucapan beliau SAW. Uh, ucapan pengarang rahimahullah tentang uh, sabda Nabi SAW. Inna mafal tuhada li tak temubi, li tak temubi, wa li ta'lamu salatina. InsyaAllah Ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan masuk bab yang baru yaitu uh, bab al-ghahir wal-mu'awwal InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan bermanfaat kita berdoa dan memohon kepada Allah SWT untuk memberikan taufiq para kita semua untuk istiqamah di atas agamanya, istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah SWT mengukurkan kita semua dalam surga macam